Не раз запорозці обирали собі іншого кошового отамана, і образ за це сірко на них ніколи не таїв. Закони козацтва справедливі, найкращий повинен на січі правити, мудрий і успішний. Та яким би не був кошовий отаман з усією старшиною своєю, рада козацька над ним, вона йому була вручає, вона її і забрати враз може. І сказав сірко з усією прямотою козацькою, сказав те, у що вірив. «Дорошенко полк не йде, ми до нього направимо послів, а що до гетьмана Самойловича і воєводи царського Ромадана, то в син у ханському полоні. От і тримає хан Ромадана в узді, головою сина обіцяє розрахуватися, якщо він наше хвордий стане. Ганьба, заревіли козаки на Майдані, зрада, зрада, не шаблею нас цар московський взяв, а нашою волею, як може він тепер Україну ділити і Київ обіцяти полякам». Веди нас, батьку, всі як один складемо голови, а святого Києва не віддамо. Не віддамо, підтвердив Сірко волю козацьку, ні ляхам, ні туркам Києва не віддамо. І додав твердо. Панове запорожці, три дні всім на збір. Коней підкувати, шаблі нагастрити, порох і ядра до гармат відлити. Слава батьку, слава Україні, злетіли шапки запорожців. Нарешті в сірка з'явилася можливість вибратися до себе на земівник. Усе літо злетіло у військових походах, та його часто наздоганяли думки про залишену на пасіці Ярину, про її сина Олексу. Що скаже він у удаві? Адже обіцяв, сподівався обіняти Олексу на морзу Тамнанбека. Не сталося так, як гадалося. Його самого громадан із Самойловичем зрадили й у сибірське остров відправили. Боялися що перешкодить обранню Самойловича гетьманом Лівобережжя. А тепер про долю Олекси нічого не відомо. Зв'язок з тим, хто щось міг знати, втрачено. Може, вдасться вивідати про нього через полоненого Яничарського Чорбаджі, але він твердий воїн. Його не настрашиш, зненацько не візьмеш, тут треба інший підхід шукати. Тому й узяв сірко із собою Чорбаджі Яничарського, сподівався розговорити його в дорозі. Вирушили вони до ціркового земівника невеликим загоном. Чорбаджі, хоч і закований був у кайдане, щоб не втік по дорозі, їхав на повозі вільно. Козаки полоненого ніяк не втискували. Цірко їхав на вороному Чернишеві поруч із повозом, розпитував Чорбаджі, який з підлоба дивись дивився на нього про порядки серед яничар. «Як же вдалося вашому падишахові воїнів із різних країн і різних віросповідань в одну армію зібрати?» Хитро підводив яничарського полковника до того, що цікавила Запорожця. «Яничари, гвардія великого султана, захист трону Оспанської імперії, у нас нема іншої віри, у нас один Бог, Аллах, і ми всі його воїни. Але ж і ти, полковнику, обличчям натурка не схожий, світловолосий, синьоокий, більше на москаля чи на ляха скидаєшся, раніше, мабуть, був християнином, який же з тебе османець. Вів свою лінію Сірко. Ці слова боляче зачепили Чербаджі. «Я ніколи, договорів не належав», – закричав він, піднімаючись на возі. «Мене дитиною в Яничарську школу взяли. Я, скільки себе пам'ятаю, завжди був воїном Аллаха». «А чи знаєш ти полковнику Олексу Пороха?» – супився за його слова Сірко. «Він років два тому в Стамбул, у Яничарську школу направлений». Йому літ п'ятнадцять. Високий хлопець, розвинутий в плечах сажень. Такий богатир за сімнадцятилітнього можна прийняти. Ні, алекса серед яничарів нема. Олекса – гаурське ім'я. Сірко зрозумів, що яничарський чербажі справді не знає Олексу Пороха. Він повинен мати інше ім'я. Очі в нього різні, раптом згадав Сірко. Одне вишневе, інше жовте. Невже не знаєш? Аслан багатоокий, вигукнув чербажі. Він справжній воїн Аллаха, безстрашний, безжалісний до ворогів великого султана. Я таганую у руках, як блискавка, його сам яничар Ага шанує. Цими словами яничарський Чорбаджі вразив сірка в самісіньке серце. Невже Олекса вже встиг пролити кров християнську? І чи варто тоді обмінювати його на знатного Чорбаджі? Та й чи погодиться сам Олекса, тобто Аслан Багатоокий, на цей обмін? «Що я тепер скажу Ярині?» Раптово поскакавши вперед, у голос шурився сірко. «Боже, невже не можна повернути час назад? І може трапитися, мені доведеться вирішувати долю Аслана багатооко, срестивши козацьку шаблю з яничарським ятаганом? Ні, не можна вести турецького чербальжі на пасіку, адже я їду на зустріч з Яриною. Не дай Боже, вона довідається таке про свого сина. Пітна жінка». У серце Сірка пролинула така хвиля любові та співчуття до Ярини, яка пересилила хвилю гніву і ненависті, котра ще не розігналася, дотепер уже ворога запорозців Аслана Багатогокова. Сірко повернув Черниша назад, під'їхав до повоза, на якому лежав янечарський чербальши, крикнув козакам. «Везіть, носіть його! На моїй пасіці не місце цьому бусурманові. Нехай його долю вирішить козацький суд». Козаки й джури отамана застигли у здивуванні, що відбулося в душі батька отамана, коли він так раптово змінив своє рішення. Сірко, побачивши цю розгубленість в очах запорожців, підтвердив свою волю. «Везіть нечара під охороною на Січ, я сам доїду». До пасики рукою подати. І пришпоривши Черниша, вихром помчав на зустріч із Яриною. А тільки заради неї він їхав на пасіку – але тепер між ними постав її син, якого вже і кличуть по бусурманськи «Аслан Багатоокий». Ярина того дня спозаранку вийшла за ворота сем'юника. Серце її вистрибувало з рудей усю ніч. Їй снилися жахи. То сина Олексу вона бачила в крові, бігла до нього, хотіла допомогти, але ноги відмовляли їй і застигала на місці. Потім раз був на високому чорному коні Атаман-Сірко, Ярина бігла до нього за допомогою, і ноги знову слухались її. Вона раділа, що разом з Атаманом вони швидко наблизяться до Олекса і врятують його. Але Сірко раптом підхопив її на скаку і помчав у протилежний від сина бік. Прокинулася Ярина геть спітнілою, вийшла на обійстя, зоря на сході жевріла темними і червоними смугами, як вуглики з багаття. Потім раптом подув вітерець. І багаття знову спалахнуло. Воно ще не догоріло, у ньому була сила небесна. Тепер небесна ватра горіла рівно, яскраво виграючи на темному тлі ночі. Ярина милувалася швидкоплинним світанком, щулилася під ранковим осіннім вітерцем, доріжів в очах удивлялася вдалину. Чи не скаче отаман Сірко на свою пасіку? Треба ж так, після заслання Сибірського навіть не навідався сюди, негайно вирушив у похід. Бити орду і турків. Але Ярина не судила його за це. На те він і отаван запорозький. Братство козацьке для нього головне. Та невже вона, Ярина, так мало значить для сірка? Невже він не здогадується, як вона чекає його? Дні, години, хвилини рахує. У далині з'явився вершник. Чи це міраж? В очах Ярини затанцювали жовто сонячні зайчики. «Він! Він! Він!» Затріпотіло в грудях серце. Зірвалася Ярина з місця, не відчуваючи ніг, побігла назустріч. Вони летіли одне до одного, розтинаючи простір, отаман Запорозький і молода козачка. Сірко вже побачив її і мчав тепер на переріз, скорочуючи відстань. «Дочекалася! Дочекалася!» вистрибувало з грудей серце Ярини. «Ще мить!» і Сірко підхопив її на льоту міцними руками. Посадив на гарячий круп Черниша перед собою, обійняв, щоб не впала з коня. «Черниш міг растоптати тебе, Ярина!» крикнув Сірко. «Треба ж під бойового коня кинулася!» Але в його словах не було докору. Було щось інше, таємне, сказане не для чужого вуха. «Ось воно щастя!» Ярина привернулася до Івана Сірка і не могла стримати сліз. Черний спинив біг і перейшов на крок. Коні все розуміють, не гірше від людини, тільки слів людських не кажуть. Утратив дар мови Іван Сірко. «Що ти, Ярина, що ти?» – розгублено перепитував. «Що сталося?» Ярина, захлинаючись щасливими сльозами, казала щось нерозбірливе і заперечливо китала головою. «То чому ж ти плачеш?» «Від любові!» – зірвалося з уст Арини. Стрілою прошило серце Сірка від цих слів. Він почув те, про що багато думав і мріяв, але не зміг би мовити їй про це першим. Сірко повернув Ярину обличчям до себе – Глянув величезні щасливі очі. Густа їхні самі потягнулися навстріч. І сталося непередбачене для вправного вершника. Він на сором свій не втримався у сідлі. І обоє скотилися на землю. Слава Богу, козаків відправи на січатаман. Побачили б це запорожці, Сміху було б і язиком роботи не на один день. Падаючи, сирко не випустив жінку з рук, намагаючись зм'якшити її ударом землю. Висока, по жорстка степова трава прийняла їх у своє лоно. Спочатку розступилась, а потім зімкнулася над ними, упала на землю небо. Селіван ще сподівався на диво. От приїде на пасіку Атаман Сірко, думав він, і Ярина заспокоїться, тоді все стане на свої місця. Це відчекання батька Атамана, стражданця його долю Ярина, нікого поруч не бачила. А вернеться Атаман, усе на місця, як це він вміє робити, розставить. І тоді Селіван попросить у нього руки Ярини. Жура стояв біля воріт пасіки і здивовано та розгублено дивився на пару, яка наближалася. Це були Отаман Цірко і Ярина. Вони йшли, тримаючись за руки. І очі їх Селіван побачив. У них хлюпалося таїнство, котре і яскравішими словами не опишеш. Розшифрувати це таїнство під силу тільки двом. Третьому воно недоступне. Сонце розкололося в очах Селівана. Гострі осколки різали-кололи. Він тер їх кулаками, ховав обличчя в шорстких долонях, не знав, що робити а Сірко разом з Яриною підходили дедалі ближче. Вони не приховували своїх почуттів, були щасливі. Селіван нарешті пам'ятався і кинувся бігти до хати, а там вона треба було зустрічати хлібом і сіллю, але вже не встигнути, тож на ходу повернувшись, пішов їм на зустріч, ноги відмовлялися слухати його, запліталися, чіплялися за коріння трав, але Сірко мав веселий настрій. «Будь здоровий, пане Селіване!» – сказав отаман і жартівливо додав. «Ти що, зранку вже оковитою сірбнув?» «Хліб сіль, батько отамане!» – схилився до пояса Селіван. «Многое тобі літа!» Сірко ступив до нього, розкинув широко руки. «Давай напочоломкаємося, Селіване, бо ж давно не бачилося. Дивний ти якийсь став, на себе не схожий». Вони обнялись і тричі по-казацькому розцілувалися – «Ну, а тепер веди в дім», – сказав Сірко. «Пригощай мене, і господиню, меди будемо пити хмільні. Сьогодні все можна». Але з'ясувалося, не все було можна, і варто говорити навіть у себе вдома за святковим столом. Селіван накрив його прямо на подвір'ї під креслатою грушею, якою вже торкнулася синя жовтизна. Два пасічники, які доглядали Сіркові вулики, дід Грицько і його внук Микола – теж сиділи з ними за столом. Усі раділи повернення Отамана, і тому не так була помітна розгубленість Селівана. Він робив усе невлад, але це Сірко відносив на свій рахунок, надто довго його не було на пасіці. Ярина навпаки вся розцвіла, розрум'янилася, вона жваво реагувала на слова і погляди Сірка, підкладала йому кращі шматки і часто запитально заглядала в очі. Її погляд ніби цікавився, «Ти більше нічого не скажеш мені, пане Атамане!» Ярина була щасливою у ці хвилини, але до щастя молодої вдови домішувалася тривога. Вона точила жінку зсередини, вихлюпувалась і замирала на її губах німим питанням. Ярина не сміла поставити його запорозькому Атаманові. «Прийде час», – думала вона, і він сам мені про Олексу розповість, «якщо, звичайно, щось знає». А Сірко, вловлюючи благання в очах Ярини, думав, що він дуже вчасно відправив полоненого Чербаджі назад на Січ. Ох, як не до речі був би яничарський полковник тут, на Пасіці. Те, що довідався Сірко про Аслана Багатоокова, не вміщалося в його серці. Він любив Олексу, мріяв бачити в ньому безстрашного лицаря, і тепер його серце теж страждало, але то були інші страждання, ніж материнські. «Не доведи Господь з ним у бою зустрітися. Закони війська Запорожсько-Суворі, і Кошовому-Отаманові не гоже їх порушувати. Але як про це матері скажеш, Ярина така щаслива!» Іван Сирко дивився борщин її очей. У них були любов і надія. Розмова за столом зайшла про Київ, про те, що на правбережі коїться. Незабаром на правому березі людей не залишиться. Ті, кого в Ясирщини полонили, втікають на лівобережя, дике поле. Це доля наша така. Ляхи нас бидлом вважають, а бусурмани в Ясир женуть. Дорошенка глухий кут цар московський загнав, задумливо кинув отаман Сірко. Якби цар не підписав договір з ляхами про поділ України, Дорошенко був би зараз із нами, а не з бусурманами. Він по праву і хотів зібрати Україну в єдину державу, як це зробив батька Хміль. А вийшло, що цари з Ромаданом на лівий берег Гетьманом Самойловича поставили, а правобережжя взагалі полякам відписали. Сірко не втримався, грюкнув важким кулаком по дубовому тесаному столі. От і покликав Дорошенко орду й турків собі в союзники. Хмельницький так само з ними спілку мав, поки кримський хан Іслам Гірей не зрадив його двічі під Берестечком і Боровим. «Ханові сильна Україна не потрібна, йому ясир ніде брати буде». Тому й подався хміль у переясливе під царську руку. «У нас із москалями хоч віра єдина», – ставила Ярина. Вона відчула, що розмовиться болем і лунієв у серці сірка. Взяла його за руку, сказала ласкаво. «Досить про це. Відпочити треба хоч тут, у себе, на пасіці». Відчувши під долоною на руці сірка рубці відрубаних ран, сказала з болем. «Рани залікувати треба. Рубці. Немов ні канати. Болять, напевно?» «Не їють на зміну погоди», – просто відповів Іван Сірко. І Ярина негайно схопилася за його слова. «Тут на Томаківському острові легше стане. За два-три тижні...» У очах Ярини спалахнула надія. Сподівалася втримати отамана на пасюці, щоб хоча б недовго побути поруч із ним. «Ні, Люба!» – обірвав її встаючи з-за столу Сірко – «Я завтра ж на свіч повертаюся. Султан на Київ спрямував свої війська. Мені зараз не до лікування. З тобою побачився, і щасливий, виженемо або сурманів. Тоді лікуватися будемо». Він помітив, як сполотніло обличчя Ярини, узяв її руки, ніжно подивився у сонячні очі. «Живі будемо, не помремо», закінчив розмову Сірко. Ярина припала до його грудей. Дід Рецькой Микола спішно щезли геть, а Селіван залишився на місці, тупивши погляд у землю. — Чого тобі, Селіване? — запитав його сірко. — Сказати мені щось хочеш? — Так, батько. — Говори. — Візьми мене з собою в похід на босурманів. — Я не можу більше тут, на пасіці. Засидівся. супроводжуватиму тебе на сіть звернулася від цих слів Ярина, пронизливо глянула на Селівана, але промовчала. А Сірко розважливо відповів. Так і справді засидівся, так і козацьку вправність втратити можна. Що ж, Селіване, збирайся зранку в дорогу. Коли Селіван пішов, Ярина запитала Сірка. Пане Іване, ти не привіз мені звісок про долю Олекси? В очах бачу, що знаєш. Прямий, відкритий був характер Ватамана, вот душа на розхрест, а тут замкнулася вона під поглядом очей Ярини. Сказати їй правду, але ж він ще сам не знає її до кінця. Як вчинить, якщо зустріна Аслана багатого бою. І від цього холодний піт пройняв його. Ярина побачила, що він завагався, але їй вже нікуди було відступати. Вона мусила дізнати правду, якою б вона не була. «Дай відповідь, Атамане! Він хоч живий, живий, тільки не з нами!» «І його не можна повернути до нас?» – зривистим голосом запитала Ярина. «Не можна простити? Він ще дитина!» Ярина благально дивилася в очі Атаманові. Стояла перед ним танка, струнка, неземними палаючими від надії очима. «Як він любив цю жінку?» Скільки дум передумав про неї в Сибіру, у військових походах. Але син її тепер не Олекса, а Аслан Багатоокий. Вражий син, мати вірить у свого сина. Любить його безмірно, а він – Сірко, запорозький отаман. Над ним закони Січі. Воєводи Ромадановська теж син у полоні, відповів Сугоро. То він ладижен і уман заради порятунку його життя здав бусурманам. Сірко рубонув рукою повітря. «Скільки там дітей полягло, руських, в обід на одного?» А там Ансірко сказав це з таким болем, що Ярина, притлумивши в горлі слип, сказала, «Прости мене, батько, а там?» Мені здалося. Жінка не договорила, повернулась і пішла в глибину Грушевого саду. Іван Сірко не повинен був бачити її сліз. Вони пролються холодною росою на осінні трави. Ярина, люба моя, сказав їй слідотаман, що ж, так у житті все складно переплітається, любов і гори, хто нас у цьому розсудить? Сонце вигравало у жовто-зеленому грушевому листі саду, по осінньому настирливо дзищали, дозбируючи нектар життя, працьовиті бджоли. У саду було тихо і тремпливо. Крутояр Крутояр і Любава повернулися з Тобольська до Каховського моря, що заховало під товщі води і великі плавні база і великий луг. В Україні бенкетувала золота, тепла осінь. Зимівник Крутояра, як він по-козацькому називав свою садибу, палахкотів жовто-багряним кольором. Дерева ще не скинули листя і горіла яскраво і соковито. Однак Дніпро вранці вже щільно вкривався товщою туманів, які зі сходом сонця повільно танули, розбуджуючи в душі любаве нові таємничі почуття. Сибір і Україна – величезний тайговий океан і великий безкрайній степ, діти однієї матері природи. І коли долати таку відстань на літаку, ніби торкаючи одним крилом соковито-зелене вже холодне море тайги, а іншим рівно окреслені масиви жовтих і зелених полів, здається, що мати-природа грається з людиною, як і з дитиною у козаків-розбійників. Але, як виявилося, в наш час у цю гру грають і дорослі. У цьому любова переконалася, що й на вони з крутояром повернулися в Україну. Через кілька днів після їхнього приїзду поблизу зимівника почали з'являтися чорні та сріблясті машини, з яких однаково стрижені під газон і одягнені в шкіряні куртки, круті молодчики щось вистежували, намагаючись підібратися в притул до нього. І важко було зрозуміти, міліця нерице чи блатні новориші. Мені доводилося бувати в обласній міліції, розповідав Любаві Крутояр, оглядаючи бінок під'їжджи до Займанщини. І запрошували туди і привозили затримання на замовлення. Вони примостились у двох на високому дереві, у виплетеній засідці, звідки було добре видно підступи до займаних. Отже, продовжував Крутояр, доходило до казусів. Снують коридорами ментовики хлопці всі ніби на одне обличчя, а туди, як відомо, пускають. Назад нема ходу. Мене залишили в холі, сказали, чекай, запросимо. Я чекав годину-дві. Хуртояр опустив бінок і повернувся обличчям до Любави, яка уважно його слухала, і продовжив. «Набридло чекати. Я й запитую одного, як мені здалося, великого начальника. Шкірянка на ньому, фірмова, стрижка відповідна. «Чуєш, офіцери, довго мене ще тут триматимуть. Я ж не знаю навіть, за що мене взяли». А той розсміявся і відповів мені блатним жаргоном. «Ти хто? Квочка?» «На підсадження готуєшся?» «Ти не схожий, ніби», – відповів я ньому з гірким сміхом. Уже зміркував тоді, що наколовся. Хіба схожий на квочку?» «Ніби ні», – оглянувся мене, під голови до ніг чіпким поглядом погодився блатний. «Та я ж сам, як і ти, арештований!» «Замели, суки! От таке буває!» – засміявся Крутояр. Любаву, на відміну від Крутояра, розповідь дуже стривожила. Узяла з його рук пінок, почала перелякана оглядати околиці Займанщини. І сміх, і гріх продовжував тим часом крутояр. «Он, он, візьми ледь правіше, бачиш? Того бика на сріблястому джипі. З відкритим верхом?» нарешті побачила Любава. «О, я його знаю!» – злякана скрикнула. «Генерал Заламай!» очолює Службу безпеки Якутовського. «Дуже небезпечна людина. Такий молодий вже генерал. Чим же він відзначився? У нас звання... Не за вислову перед державою дають, а за послуги олігархам. Якут його з капітанів у полковники вивів, а тепер Заламай уже генерал. Круто пішов у гору. Крутояр взяв у Любав бінок, Вичислив наш із тобою приїзд Заламай. І чого це він так за тобою полює? Обклав як звіра. Заламай зобов'язаний Якутові генеральським званням і високим становищем у суспільстві, пояснила Любава. Якут його із грязі в князі витягнув, потім важко зітхнула і зізналася. Я жила в будинку Якута на правах утриманки, багато бачила і багато чула. З його подачі створений спецпідрозділ УБПВ, управління організації банкрутства, підприємств і перерозділу власності, Марення якесь із сарказмом вигукнув Крутояр. Очолив у ОБПВ. Генерал Золомай, він протягом короткого часу встиг багатьом директорам, бізнесменам хребти зламати. Після цього їх власність перейшла до рук Якута. Тож це страшна людина, бандит на державній службі. Любава була надзвичайно занепокоєна тим, що побачила. Схвильовано глянула в очі Крутоярові, однак страху в них не було. Напаки, з них бив внутрішній азарт, на вилицях заграли жовна. «Заламай не випадково тут з'явився», – додала тривожна Любава. «Стережися його, крутояри!» «Загнаний у глухий кут звір сам стає мисливцем!» Глухо відповів крутояр. «Що ж, доведеться нам із Заламаєм погратися у козаків-розбійників!» Генерал Заламай, 35-літній, сіроокий, важко атлет із квадратною важко посадженою прямо на плечі головою, отримував настанови від Якута в його заміському будинку два міцних високих на чоловіки проходжувалися осіннім лісом, і Якут жорстоко командував. «Операцію генерали проводитимеш у двох площинах». «Так, зрозуміло», – швидко відреагував генерал. «Розумів вовк-собака, вона на нього гавкала», – зрізав Якут, заламає. «Слухай сюди». «Так», – виструнчився заломай. Якут поморщився від його солдафонської відданості. Красиве, з ямкою, на важкому підборідді обличчя Якутовського, стало вольовим, сталевого кольору очі звузилися. він продовжував. «Авторитет Крутояра серед людей високий, дуже високий, навіть легендарний, затямив, затямив шефи», випнув груди колесом генерал. «Тому відкрито атакувати садибу Крутояра не можна, щоб не викликати небажаної реакції населення». «І журналісти Крутояра люблять, від них потім довго відмиватися доведеться». «Угу», – буркнув генерал, віддано, викочуючи на шефа очі. «Легенда для твоїх бійців така. Крутояр викрав бабу, її треба врятувати. Коли врятуємо, змусимо її дати показання в суді проти Крутояра». «Круто задумано», – захопився рішенням шефа генерал. «Баба – наживка, яку Крутояр уже заковтнув». «На ній ми його і підсічемо, а коли заарештуємо за викридання людей, тоді й землі в нього відберемо, і земівник, і ті, що під музей Запорозького козацтва крутояруси його оформити». «І не шкода тобі, любову, хитро примружив очі генерал Соломой. «Баба Наровиста, пам'ятаєш, як мені в обличчя коньяком хлюпнула?» «Стерва, ризикуєш утратити її», – слів генерала, якуть змінився на лиці». Він, заламая за плечі, різко протягнувши до себе, сказав твердо, «Щоб навіть подряпини на її обличчі не було, головою мені за нею відповідаєш». Очі заламая знову хитро прищулилися, мов, розумію. «Баба вогонь, випала він, – лялечка, – смокнув губами свої три пальці. «Не для твоїх зубів, – ще раз присадив його Якут, – я за неї, – зрозумів, шеф, зрозумів». «Головне, – продовжував Якут, – захопити території, на яких Крутояр поставив земівник, та ще будує січі козацький. У землі під водою Каховського моря козаки стільки скарбів закопали султанських, ханських, а під забівником отамана сірка золото січі запорозькі шукати варта. Сірко – козак-характерник, він і після смерті оберігає дорогоцінний метал, такий висновок учені зробили». Тож земля ця для мене важливіша від баби. Зрозумів, генерале? Зрозумів, Якуте. Генерал примружив око і сказав головне, «Мені потрібна буде санкція прокурора».